מזמור ע"א. בך, אדוני, חסיתי, אל אבושה לעולם. בצדקתך תצילני ותפלטני, הטה אלי אוזניך והושיעני. היה לי לצור מעון, לבוא תמיד, ציווית להושיעני, כי סלעי ומצודתי אתה. אלוהי, פלטני מיד רשע, מכף מעוול וחומץ. כי אתה תקוותי, אדוני אלוהים, מבטחי מנעורי. עליך נסמכתי מבטן, ממעי אימי אתה גוזי, בך תהילתי תמיד. כמופת הייתי לרבים, ואתה מחסי עוז. ימלא פי תהילתך, כל היום תפארתך. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. כי אמרו אויבי לי, ושומרי נפשי נועצו יחדיו, לאמור, אלוהים עזבו, רדפו ותפסוהו, כי אין מציל. אלוהים, אל תרחק ממני. אלוהי, לעזרתי חושה. יבושו, יכלו סותני נפשי, יעטו חרפה וכלימה מבקשי רעתי. ואני, תמיד אייחל, והוספתי על כל תהילתך, פי יספר צדקתך, כל היום תשועתך, כי לא ידעתי ספורות. אבוא בגבורות אדוני אלוהים, אזכיר צדקתך לבדך, אלוהים, לימדתני מנעורי, ועד הנה אגיד נפלאותך. וגם עד זקנה וסיבה אלוהים, אל תעזבני. עד אגיד זרועך לדור, לכל יבוא גבורתך. וצדקתך, אלוהים, עד מרום, אשר עשית גדולות, אלוהים, מי כמוך? אשר הראיתני צרות רבות ורעות, תשוב, תחייני. ומתהומות הארץ תשוב, תעלני. תרב גדולתי, ותסוב, תנחמני. גם אני עודך וכלי נבל, עמיתך, אלוהי, אז אמרה לך וכינור, קדוש ישראל. תרננה שפתיי, כי אז אמרה לך, ונפשי אשר פדית. גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, כיבושו, כי חפרו מבקשי רעתי.